Usaďte se a já tímto e, zahajuju diskusy a možná z pozice tedy moderátora e, začnu. mě tam celkem logicky přece jenom chyběl nějaký ten link k těm živým organismům, jo, což jako je celkem logický, ty jsi no jako e, bio, bio, chemik, já přece jenom biolog. A to, co si ukázoval, tak to, že jo, to, to v podstatě ukazuje, že ty zajíci mají v sobě teda víc těch pesticidů, tam, kde ta krajina je taková jako pro, pro pesticidy příznivější. Jo. Ale to mimochodem, proč se na to kám, není proto, že bych chtěl kritizovat tu vaší studii, byste těžko mohli udělat něco víc, ale že mě připadá, že vlastně většina těch jako trpí tím lecím nedostatkem. Jo. Prostě dobře, tak jako v ty zajíci v sobě mají víc pesticidů. Ve vesmíru byl ne, nedávno článek o tom, jak je to jak, je, jak, jak ty, ten hmyz je ovlivněný těma ne, ne, neonikotinoidama hmm. a z něho něco podobného, že jako hmm. prostě to tam je, ale jako ten vliv vlastně na ten hmyz není vůbec jasný. Jo. A ty samozřejmě by, ty jsi to tak jako trošku jako interpretoval, že, tam, že, že přece, když jakoby, ten pokles zajíců vidíme, tak tam to musí hrát nějakou roli ale nemusí. Že jo? Ten pokles zajíců může být klidně, protože je mnohem větší predace v kráně, no. což celkem skoro jistě je. Že jo? To znamená, ten pokles zajíců může být opravdu z mnoha různých důvodů. Navíc, když jsem o tom mluvil s nějakými starými myslivcemi, ty třeba říkali, že ten pokles může být tím, že naopak v těch 70. letech byl vlastně úplně jako neuvěřitelný pík, který opravdu předtím nebyl. Jo? No byl. byl. Jenže, jenže to úplně no. nesedí s těma Právě. na si ukazoval. To je pravda. No. Ale jenom tím, tím chci říct, že prostě zase dobře, tak pesticidy jsou, jsou v těch tělech těch zvířat. Jo? Ale jaký vliv jako na ty zajíce nebo na ptáky mají to teda mě z toho nějak no. neplyv. Já jsem tam hypotetizoval, že vlastně mají ten vliv nepřímej, že, že prostě jako sterilizují tu krajinu. Jo? Že ten, že ten přímý vliv jako není prokazatelný. Jo? E, ono se to zkoumalo jako i v dobách, kdy jako ty pesticidy byly jako daleko jedovatější, když to tak řeknu, ty jednotlivé látky. A tam se prostě vždycky dospělo k názoru, že prostě zajíci mají já nějaké tumory, jako prostě, že zajíci mají omezenou plodnost, že zajíci mají hodně těžkých kovů v játrech. Jo? Taky tam nikdy jako nebylo, ale samozřejmě byly doby, kdy prostě oni postříkali pole a tam pak leželi mrtví zajíci. Jo? Tam pak jako to zase to bylo docela jasný, ta přímá intoxikace. Toks ale já teda, tak já ale zeptám se tebe, jak bys navrhoval to zkoumat? No to já právě nevím, ale mně připadá, že dobře, když třeba o tom psala ta Rachel Carson, že jo, tak ta vlastně mluvila o tom potravním řetězci. To ano, znamená, že byla jako, že jo, jasný, že když, je, když jsou nějaký e, prostě insekticidy, tak to nejspíš hubí hmyz. A tím pádem to nějak ovlivní, pak ty vyšší trofické úrodě, co l... žerou ten hmyz. Ale zajíc zrovna nežere hmyz, žere ne. něco zeleného, toho no. zelenýho je tam dost, že jo? No. To znamená, jako je, to, je to ten, je spíš namítám, jako, tam, jestli ten zajíc je jako vhodný, on je vhodný indikátor toho, co v té krajině za pesticidy je, ale ne toho, co ty pesticidy dělají s tou přírodou. Mně připadá. No, my teďka máme podaný projekt dotačů. Kde teda chceme mimo těch zajíců, protože chápeme, že to je, jako, že to je model jako sice... Takhle, já řeknu, jak to s těma zajícema. Ono se to dobře získává, ty vzorky. Jo? To je taková docela důležitá součást, jako když něco studuje, že musíš mít jako, musí to jít nějak jako vlastně vzorkovat. Jo? Kde teda k tomu ještě přidáváme včely samotářky, teda, jo? který jsou z tých hmyzí říše jo? a který se na tohle hodějí mimo jiné, protože se vlastně dají chovat. Jo? Že prostě si ty úlky vyneseš ven... Oni tam jsou, množejí se a nosejí to prostě do toho hnízda a dá se z toho na to usuzovat, teda kromě těch analýz i na nějaký jiný záležitosti. Jo. Ehm. Já si myslím, že ale to, co říkáš, je jako pravda, jo. že prostě ta metodická, ten metodický přístup k té věci je strašně obtížný. Jo. A na to mimo jiné hořejí ty požadavky na tu regulaci, protože oni ti pak řeknou, no tak tohle, to, co tady říkáte, pane profesor, to je hezký, ale to nedokazuje že to něčemu škodí, jo, tak já nevím, jestli jako někdo má lepší nápad, jak se do toho pustit, jo. Žádný vrtají hlavou ti zající. Jestli tam nejsou nějaké jiné zajímavé koreláty, které by to mohly aspoň části vysvětlit? No, jsou... kdy se začaly očkovat lišky proti uh... Druhá otázka je, kdyby se paralelně s tím vynesly třeba srny a divoký prasata, jestli tam nejsou nějaké. Uh, uh, já jsem to tady neříkal, já jsem to zkoumal taky teda zrovna tyhle ty korelace. Nějaký tam jsou, jo. Uh, jsou tam samozřejmě, protože takhle zajíce typická kořist. Jo, to je prostě zvíře, která je typická kořist. A samozřejmě ta predace, ty výkyvy v té predaci v té populaci zaječí hrajou strašnou roli. Ale e, na druhou stranu e, se ví celkem jednoznačně, že od té doby, co jsou e, no, oni ty velký pole byly už těch sedmdesátkách, ale když se prostě, a proto, se, a proto tam byl na konci ta otázka na tu agrotechniku. Jo? Protože se ukazuje, že od zrovna těch 80. let, kdy se začalo sklízet rychlejc, kdy se začalo hodně podmítat. Takže ty stavy zajiců, jestli jste si tam všimli, a to tam můžu teda klidně naklikat zpátky, tam byl ten strašný sešup v té druhé polovině 70. let. Tady. Jo? Tam jsou 20. a 30. léta, kdy těch zajíců bylo hodně, pak jich jako bylo relativně, v uvozovkách relativně málo, někdy po druhý světové válce. Pak to šlo celý 60., 50., 60. let a nahoru Pík byl v půlce 70. let a pak nastal sešup, který se nikdy nespravil. Jo? Je to druhá půlka 70. let zkoušel jsem se ptát nějakých lidí, který třeba dělali v tom zemědělství. co se jako stalo v druhé půlce 70. let v tom co se pro Boha jako stalo. Jo? A oni to krčili raménama a říkali, že jako nevědí. Jo? A je pravda, že druhá půlka 70. let byla jako klimaticky dost jako studená a deštivá. To ty zajíci nemají rádi. Jo? A Já to dopovím a hned se... A samozřejmě všichni říkají, si se začaly používat nějaký nový, nový pesticidy. Ale že by byl někdo teda, nenarazil jsem na něj a taky jsem po něm moc nepátral. Kdo by jako měl v hlavě prostě tu ten vývoj těch, těch, těch, těch, těch účinných látek v těch pesticidech, tak jako by třeba taky poradili. Jo. No, to tam bylo taky. Jo. Prostě zlepšuje se, děsivě se zlepšuje. Jo, a to jsem, pardon, já jsem to rozmluvil a zapomněl jsem to říct. Od 80. let jsou známí obrovský úhyn zajíců právě po sklizni. Jo. Kdy, kdy, kdy, kdy u nich dochází k nějakému dietetickému šoku, kdy prostě od to takhle skliděje, nic na tom není. A ty zajíci na těch velkých holejch polích, prostě trpí, trpí monodietním syndromem a rozmáhají se v nich e, různé choroby. Jo? A to se ví. Jako, jo? To, to fakt je jako dokazatelný a to jako souvisí s tou strukturou toho zemědělství a s tím, jak se to zemědělství dělá. A v tom samozřejmě ty pesticidy hrajou roli, ale zrovna tak v tom hraje roli ta technická stránka věci. Já teda se přiznám, že nerozumím zajícům, ale když, si, když z toho grafu si trošku vytáhnu ty data od roku dejme, je tomu 45 do současnosti, tak to skoro, jako bych tam viděl populační křivku e, vodních ptáků e, v českých podmínkách a v podstatě z, z toho, co já o tom vím, tak tam jde o tu situaci, že po druhé se té válce došlo k masivní eutrofizaci e, příslu živin, nejen do těch třeba do rybníků, ale i do zemědělských krajiny, na což spousta druhů reagovalo pozitivně, ale v právě v, tý, v, tý, v tom období 70. až 80. let dochází k tomu prudkému zlomu. A zřejmě bychom našli spoustu druhů, který má podobný vývoj, jo. protože najednou už té trofie bylo moc. Jo. A do toho přišly ještě ty pesticidy a tyhle ty věci, a to mohlo ty druhy negativně ovlivnit. Už teďka mám postupně. Další dotaz na ty časové soustřednosti, Kdy tak vyletěla řekka na 80. léta. 80. 80. léta se začala, ale, ale to se jí pěstovalo ještě jako relativně málo. Jo? To bylo, čtejte, to nakonec tady taky máme, všechno máme. Já Tady. Ono to docela je to pizdejí, spíš. Tak... No, no, spíš ještě v 90kách vyletěla ta zepka. Až ještě v 90 No. Jo, tak ona ta mode dieta prostě je ta prostě způsobená tím, že tam prostě na tom poli nic není a je, je, je, zdá se, že skoro jedno, co tam není ale otrava Erukovou. U dospělých zajíců možná nehraje roli, ale třeba je tam okno v embryonální vývoj nebo něco takového, to nemůžete chytit. To je, je pravda. Je, je to... něco analo, analogický stav, jako s tím talidomidem, si dávno. No ale, to, ne, ale to, to nemusí být eruková, to může být nějaká složka toho pesticidu. Takhle. Zase z jiných studií, které se zabývají jako populační dynamikou těch zajíců, tak ty zajíci nemají vomezený nějakým způsobem ten reprodukční potenciál. Ty mláďata se narodějí. Jako to se ví. Jo, prostě. to. A, pře, a jako přežívají přežívaj jako samozřejmě v hrozně malém procentu. Prostě přežije třeba 10% těch zajíček do toho věku, teda podzimního. Jo. Jo? A to mají a to teďka. Může být normální, pěkný, ale to je do jisté míry normální, si myslím. Jo? Protože takhle a. Samozřejmě na těch malých zajících je ta obrovská predace. Jo? Ale jak říkám, zajíc je typická kořist. Jo? Takže jako, takhle, ten predační tlak bych vůbec nepoceňoval ve skutečnosti. Jenže, když se vrátíme k tý. Ne, když se nevrátíme. Když předu. dopředu. K tomuhle. Jo. Tak já si myslím, že protože pro byl zajíc, jako klíčovou zvěří, naprosto klíčovou v těch sedmdesátých letech. Zaleka nebyly prasata tolik, zaleka nebylo tolik té spárkatý, byla to klíčová zvěř. Takže oni věnovali velikou péči v lovu těch predátorů. A nemyslím si, že by se na to vykašleli v roce, v roce 75. Jako, jo. Že tam jako -tou, tou zvýšenou predací se tenhle pokles v žádném případě nedá vysvětlit. Jo. Dá se v zvýšenou predací vysvětlit to, třeba podle mě, proč dneska ty zajíci částečně nejdou nahoru ale ne ten pokles. Jo. No. Ale tak nemáme jenom to, jak jsem samozřejmě mluvil o zajících, protože z nich máme ty data, ale prostě je tady mraky jiných živočišných druhů, který jako vykazují prostě v té zemědělské krajině jako úplně stejný trendy. Že jo? zároveň nějakou prošlutý s tím, kolik je myslivců a takových Ne, to je prostě... To... A takže kdyby náhodou se přestali starat eventuálně o ty zajíce tím způsobem, že přestali lovit predátory, tak se zvýší predace. Hmm. A zároveň, by se přestali starat o zajíce, protože se zajíma, zajímá, tak to umí lovit eventuálně. Jak to by mohlo být, že to jako zvýšení toho jako uvětu. To máte pravdu. To se totiž děje. To se prostě posledních 20 let děje, protože ten zajíc přestal být tím tímto zajímavou zvěří. Máme prasata, jeleny, siky, daníky, myslivci mají spoustu jiných zábav. Takže ta péče o toho zajíce skutečně jako do jistý no míry dost pominula. Jo. Ono teda ještě, že jo, je to opravdu zajímavý, jako s těmi myslivcám, protože na druhou stranu... Tady tohle totiž vypadá, i když se... Ty si, ještě předchozí graf. Ono to totiž vypadá opravdu, že ten pokles je skoro přesně exponenciální. Jakože... Ale to je jenom ten... Minus. To je no. jenom od, těch, od toho začátku těch 90. No ne, právě, že jo. Ale to je vlastně zmenšený ten konec týdlek pardon Jo, je. Zmenšenej týle, je, no. konec týhle křivky. No. Takže i tady ten konec jako je tady exponenciální, tady taky. No a zajímavé je, že když se vynesou do grafu úlovky... Uh, uh, jelena, černý zvěře a tak, tak je to taky exponenciální. Akorát Skoro přesně, akorát v obráceně. Takže tady máme exponenciální půlpes, tam máme exponenciální nárůst, že jo. To je vlastně jako docela fascinující a opravdu to jako je dost, dost přesně exponenciální. Jo. Takže jako tam, tam se něco děje jako strašlivého. Exponenciální do, kap, do kapacity prostředí, že jo. Asi nás přece jenom no, si Opravdu v obrovském, jo, to prostě to, jo? Jelení, jako populace jelenů roste exponenciálně, to by člověk jako neřekl, ale z těch, z těch jako, je to, tak? to úplně jednoznačně plyne, jo. Kterýhle tomu grafu? Ono to strašně mate tím, že, že nahoře to bylo prostě nějaký ty miliony a teď jsme na těch desítkách tisíc, takže když je to v tomto měřítku, tak nám připadá, že tady už se vůbec nic neděje. Ale ono by bylo zajímavé takový vlastně ty poklesy a i ty vzestupy, které se dějou teďkon na tom novocárstvu, kde teda vidíme, že najednou jedna tříčka je o trochu vejš, nebo tak. Hmm. Ono je klidně možný, že ta směrnice je úplně stejná, že jsou to cykly prostě nějaký populační. Akorát, že se to srazilo takhle dolů, takže nám to připadá, že se neděje nic, že prostě to stojí a... Ale tak to, je, to, to, co se děje dole, je to že? No, no, ale zase co tam je... spadně no. A Akorát, že nešel do takové, no, no, prostě, když je něčeho málo, tak no. i když to roste exponenciálně, no. to, prostě to daleko... To Ty... jako to času, kde je to v optimum, to nemá. Věc aby se to vrátilo, někam, kde už to bylo. No, že to může být úraz nebo prostě něco, co se stalo špatného. A teď, aby se to zmátořilo, i když už třeba nějaké roky poklesnou ty výšky nebo já nevím co, tak to se nepovedlo. Tolik času ta příroda to nedá. Já jenom teda ještě tady upozornil, že my teď koukáme na zajíce, ale populační řady všeho možného máme jejich spousta a nerozumíme, že prakticky žádný. Jo. Takže jako to, to je prostě jo to jakoby eh, to vlastně to, co říkal Jakub na začátku, aspoň, že máme teda představu, že fakt těm ptákům, teda se daří špatně, to je jeden z mála no. jakoby, výsledků, který je takový jako jednoznačný. Ty ostatní populační řady e, opravdu jsou dost e, jako divný, možná trošku kro, kromě toho, co tady říkal Petr o těch, o těch kachnách, který taky jakoby, jako, si myslíme, že nějak k tomu rozumíme. Ale že jenom abychom jakoby, furt tady nespekulovali o který mu no. nerezumíme, protože to je jeden z mnoha. Jo? <laughs> ještě ještě samozřejmě, když to teda... U těch, práv, u, těch, u těch jako dříve hojných ptáků polní krajin, tak jsme ještě nemluvili vůbec o koroptvě. Jo? Která ovšem už klesla jako předtím. Jo? Koroptev, koroptev už významně poklesla v koncem 50. let. Jo? Přitom to byl pták, o kterém si všichni mysleli, že prostě nikdy nemůže jako se mu nikdy nic stát. Jsou knížky ze 40. let, kde prostě jako ty myslivecký odborníci říkají, i kdyby všechno na světě se posralo, tak v tady vždycky bude. Jako jo. A není. Jo. Ještě jedna věc, kterou mě by zajímala, je ještě tam ta tam malá korelace mezi těma prostě eh, špatnýma podmínkami a tím, kolik měli teda toho... Těch pesticidů. Těch pesticidů v tom, můžete to tam... Já to tam zkusím dát. někam. E, jako mně připadá, že tam není vůbec žádná korelace. No je, to ne, zase ne. jako... To je artefakt. No. Ve skutečnosti, kdyby tam byla korelace, tak by, kolem, tak by tam byla nějaká teda utřínka, tomu, že tam je teďko, a kolem ní by museli být musela by elipsa těch budů. To znamená, muselo by být i nějaký prázdno z, z té druhé strany. Tohle je dané tím, že v, tý horní, v tom horním kvant, kvartilu, nebo prostě v té horní polovině toho grafu, když se udělá čára 45 stupňů mezi tím, tak tam není skoro nic, prostě nebyl nicou nebyl, nebyl, aby, bylo, aby byla malá ohroženost pesticidy a přitom bylo hodně pesticidů na mikrogram. Prostě, no, hodno... Že tak protože že prostě nejsou tamhle a tak to artificiálně hodí korelaci. A přitom tam žádná korelace není. Je to prostě vtíž, čistě tím, že tam chytně i vody. Ne, tohle zásadně nesouhlasím, protože prostě korelace často bývá způsobená tím, že je ten prostor nějak omezený. To není, že tam ta korelace není. To je prostě příčina té korelace. Jo, prostě, když je nějaký vztah triangulární, tak to je taky korelace. To jako prostě korelace je ten, ten samotný fakt, že, že ta variabilita je zpřažená. Technicky možná jo, ale. ...de terminace odráží to, jak dobře to sedí kolem tým no, ale to je vysvětlý, ale, ale tady není jenom, který je to tohle, jakmile to dělá takovejhle trojuhelní, body. tak ve skutečnosti je to jenom to, že v určitým úsekům toho grafu žádný body nesou. Je jo, při, a při, ta korelace tam, je, tam může být úplně nulová. Stačí jenom ještě nějaký místo zakázané, což tady zcela zvětně je ale je to logické, že tam bude prostě, není ohroženost pesticida, tak tam nebude... Ne. Musí... ale tady já opravdu teda musím protestovat, protože to, to je to, čemu se říká korelace. V ekologii většina korelací je tohoto typu. Prostě, že některé místa jsou zakázané. Jsou zakázané tady, protože je tam ta legenda, že jo? Té je celé... <laughs> Ty jsme vymazali. Ty no tak v případě by za měli zaskitovat zas směr. Protože korelace, kdyby už opravdu vidím nějakou závislost něčeho na něčem, tak by to měla být tam nějaká příka a kolem něj by měla... Být Ale korelace není závislost. Korelace je prostě zkřažení dvou variabilit. Jo? Jako, no to není závislost. Jo? prostě Závislost je něco jiného. Korelace je toto. Ale jako, mimochodem, uh, jako, to, stejně to není triviální, že, jo, že, není. Tam, že jo, jako, že tam ty, ty body chybějí, prostě, proč, že jo? Ty pesticidy tam jsou. No, my těch bodů budeme být víc už, teda, příš, už jako, už jich teď máme víc, ale už jsem to do toho nespracovával. Tak uvidíme, jestli se to zhorší nebo zlepší ještě, než se dostaneme třeba k nějakému dalšímu tématu. Tak to máme online komentář od Jana Konvalinky, který nás sleduje teďka jo. na streamu. A píše, že je jako super přednáška, ale že slyší spoustu nepěkných slovíček a falešných větiček o glyfosfátu. Protože <laughs> je, je, píše, že jeho vliv na výskyt mielomů je dost neprokázaný. Vliv na hmyz má roundup spíš vlivem přidaných surfaktantů a vůbec jako Teda je otázkou, jaké, jaká, je, jaká je nějaká ta fyziologická příčina, pokud tam nějaká... Tak já jsem taky o glyfosátu jako separátně nemluvil moc, že jo? Kromě, kromě toho, že jsem tam na začátku zopakoval ty známý teze o tom, co to je záči, jako jo? Protože on ten glyfosát, teda, on nás Honzo asi neslyší, nebo slyší nás? Jo, on no, no, se slyší. Jo, slyší Honzo, hele... <laughs> On ten glyfosát, jako ve světle přítomnosti těch ostatních látek, jako právě v tom sčítání těch hrušek a jablek, je vlastně zanedbatelný. Jo? Onoho, je to, onoho je tam, jako na ty mikrogramy, na litry je tam strašně málo. Jo? Takže já jeho přímou, já netvrdím, že glyfosát dělá to, že ty, že ty populace klesají v tom smyslu, že by to byla přímá intoxikace. Jo? Já spíš... Se kloním k tomu, že to je ten ekosystemový efekt tím, že když se ta krajina dvakrát za rok kompletně vyčistí, jako, takže prostě je to malé a to se zrovna teda dělá tím glyfosátem. Ale já mám ještě jednu otázku, uh, ale to je opravdu, omlouvám se, že tu, jako, tu literaturu jsem prostě procházel málo. Je, do, je opravdu dobrá evidence, že v tom Rakousku je ta biodiverzita nějak výrazně větší. Já vím, že jsi to říkal o zajících, ale proč se ptám? Protože my, když přijedeme vždycky z toho podlít do Rakouska, tak mně ta krajina přijde úplně stejně sterilní. Jsou tam sice malý políčka, ale nejsou tam žádný meze. Jo. Prostě je tam víc políček, ale ty políčka jsou... Prostě ty jak kušáři jsou pořádný, příkopy jsou všechny. Jo, prostě krání? přijde mi ta krajina rozsterilní. Takže víme opravdu, že čistě jako to, že je tam víc políček a jinak se to moc nemění, jako znamená jako větší diverzitu něčeho třeba hmyzu nebo... Znamená to určitě větší diverzitu těch obratlovců. Jo. To je, jako do, to je doložený. Jo, to je doložený. Je na to docela pěkný článek od kolegy Šálka, kdy oni dělali... Jo, to transekty z té Moravy do toho Rakouska, tam je to, myslím, docela ukázaný. On mi teda kolega Hula sliboval nějaký paper, kde říkal, že pro HMIS to nefunguje. Jo? No to bych a... se právě nedivil, no. Mě, ale, a... jako... ale jako to, to já vám nevysvětlím. Jako, já vládalo, a ten Hmm. která je co 30 km od, od Znojima na Jí. A tam prostě ta diverzita jako je obrovská u Bratovců, včetně korokní fajců. A, fajní, a, a vypadá to tam takhle, jako že jsou tam malý políčka. A, a, a, a ještě do toho tam je spousta spousta pošetří, který vlastní VBF a, a bych tam prostě si s no. jako co chtějí, že jo, No, protože mě z toho trošku při, jako plyne, že vlastně i z těch zajíců, jo, že ono možná opravdu je klíčový, aby tam bylo aspoň něco. No, to, že, že jakoby, jak to ukazoval, že tam prostě vlastně jsou ty místa, kde jako se s ním zřejmě zdaří dobře, ale přitom jako, jsou tam taky ty lány, ale hmm. nejsou tam jenom ty lány. No. Že, že možná to je, je klíčovější, aby tam jako bylo pár míst, které jsou opravdu dobrý. A jinak zbytek může být, možná, že není, nezáleží tolik na tom, jestli jak ty pole jsou velké, já nevím. No, já si myslím, že na tom záleží, protože oni ty samotný, když je tam samotný velký pole, tak ono ti to pak vlastně jako neposkytne žádný prostor pro žádný to refugium jako čistě, jako prostě mechanicky, jo. Já jsem třeba v tom Rakousku na těch dropech, že jo, tam jsem v tom Hanzagu, že jo, což je taky, to je vlastně už na Rakousku, to už skoro v Nezideru, jako jo. Tak tam teda, jako opravdu tam je ptáků, to je neuvěřitelný, jo. Jenom bych se vrátila ještě k tomu glyfozátu hmm. a k pradávným diskusím ještě s hleduštíkem Jaroslavným drobníkem o tom, že vlastně rada, brady, plodiny jsou vlastně strašně dbře, protože vyloučují to desikantový ploužit. Jak je to vlastně s, řekněme, technologií, a právě ty, ty tohle poprvé jsem věděla, něco si podle dokládá, jsou ty čísla. No, jo, uh, tím, já... My je nemáme, tím pádem je tu řepku, nebo do byla tu řepku plošně zabít lymphozátem. Hmm. Těsně přes měří, jak ho i, jo, já si totiž myslím, že ono to je teda složitější, jo, že e, randa predy plodiny samotný, já nevím, jo, e, ne, ne, nechci o tom, o tom jako spekulovat, ale jde o to, že totiž spíš mi přijde, že co je důležitější, že si ty evropský zemědělci prostě vyvinuli ty postupy, kdy ty totální herbicidy používají nikoliv jako nějaký emergent proti těm plevelům, ale používají jako běžnou součástí agronomický praxe. Jo. A to mi teda přijde jako docela teda, jo? A to u těchto těch plodin nejde jo? No. To je to takový, že musíme zabití celého pohledu. No ale jako oni stejně, jako když jsou to randa predy, tak oni to stejně tím glyfosátem zabijou pod těma plodinama, že jo? No ale jsem byl jako na těchto pětiny, že jo, Na začátku je to takhle. Jo. No ale jako takhle, že jo, samozřejmě randa predy plodina nezabrání zemědělci, aby udělal podzimní desikaci. Jo? to je prostě na něm, jo. No, no, těch podrůstků, jakýchkoliv, čehokoliv, jo. To mu v tom nezabrání, prostě. Ať si klidí, když si vypěstuje randa predy řepku, pak jí sklidí a protože mu tam nějaká, protože mu tam nějaká vypadá, tak mu nic nezabrání v tom, aby, aby zdesikoval na podzim zase randapem, že? A jo, to nejde vlastně. právě Jo, že potom randa, už to chápu. Jo, už to chápu. No, to Už to myšlenka. Když jsme si o tom psali... No tak jako dobře, tak oni jsou i jiný totální herbicidy, že jo? To je prostě otázka toho chtění. Ale jako. no, používá se glyfosát, protože je levný, že jo? Dneska. Mě by teda zajímalo, protože on se teda... Že jo, přece jenom, jak se to furt používá ten glifosát, tak ta rezistence na něj roste, těch plevelů, jo? Tak by mě zajímalo, co mají teda chemický koncerny, koncerny připravený v záloze, až ten glyfosát jako přestane fungovat. Já tam, někdy před 20 lety jsem četl, že největší odběratel herbicidů je železnice. No, to jo, já myslím, A že to pořád to platí. Znamená, to znamená, že všechny ty náspíny, je to je všechno desikovaný. půdy, tak půdy, ty půdy, ty půdy, ty půdy, Nás dokonce postříkali dráhy v půdy, v hospodě ty <laughs> Protože tam je zahrádka, která je úplně u kolejí. A oni je s tím postřikovačem po těch kolejích, jako jo. A takhle normálně jsem říkal, ty vole, to asi bude randa, jako <laughs> Tak, ještě nějaký dotazy. Nevidím, v tom případě vám děkuji za pozornost. A prosím, asi je zamluvená hospoda u Šumavy, takže kdo má zájem, tak přijďte. Pojďte. A děkuji znovu.